Wa ashadu ala muhammadan abdu rasuluhu Allahumma salli ala muhammad Wa alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmiddin Allah Ta'ala fil Qur'anil karim Ya ayuhal ladhina amanu takullah haqqa tuqadih Wa la damutunna illa wa antum muslimun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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum amanakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yattalla wa rasuluhu faqad faaza amabatu wa nas'al illahi subhanahu wa wa wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasarrumum muntasaduha wa kullu muhdatsatin bi'ahd wa kullu bi'atin dawladah Alhamdulillah Pada kesempatan Pagi kali ini kita bisa Bertemu kembali Membahas Membaca satu kitab Tentang tafsir Surah Al-Fatihah Mudah-mudahan dengan kita membaca Kitab ini atau buku ini akan semakin mendekatkan kita kepada kitabullah Semakin menjadikan kita orang-orang yang bersemangat Dalam mempelajari kitab Allah Yaitu Al-Quran Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang Yahudi Yang Allah sifati mereka kalhimar seperti keledai yahmidu asfarah yang dia memikul kitab-kitab yang besar tidak mengetahui apa isi dari Al-Qur'an tersebut. Nah, kita lanjutkan terakhir kita eh, sampai pada halaman ke-8. Setelah sebelumnya Syekh di sini mengingatkan antum memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk mempelajari Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca saja tapi dipelajari Wa hakaza al-mu'minu yatarabba bi'ilmihi wa yantafi'u fihi wa bihi wa la yahmilu asfara la biha di sini sebutkan wahakatu almu'min dan demikianlah orang mukmin ya tarabba ilmihi wa bihi dia mengambil manfaat dengan ilmunya dan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Wala yakunu kal dan janganlah seperti al himar yaitu keledai. Yahminu asfara yang dia memikul kitab-kitab yang besar. La yantafi biha. Tidak bermanfaat dengan kitab-kitab tersebut fala ataita bimujalladat dan sekiranya engkau datang bimujalladat dengan berjilid-jilid minal kutub annafiah wa hammal daha 'alal himad dari kitab-kitab yang bermanfaat dan engkau membawanya kitab tersebut al himad Yaitu kepada himar tersebut la yusbih aliman, la yusbihah aliman tidak akan menjadi himar itu menjadi orang yang halim. Ya, wa inna ma huwa balidun sawa akan tetapi dia adalah balid. Balid ini bodoh, ya, tidak tahu bodoh balid. Baru itu ya, pokoknya tidak tahu. Ya bodoh, pandir dan semacamnya. Hamlat, umu, kutuban, Apakah dia membawa kitab ataukah tidak membawa kitab? Sama saja, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat kitab tersebut. Wa qad sabaaha 'azza wa al-yahuda bil Dan sungguh sabhaha Allah telah menyerupakan orang-orang Yahudi Bilhamir itu dengan keledai. Faqala masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiduha Kama mathali yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang dia membawa Taurat. Tumma yahmiluha dan tidak mereka membawa kitab tersebut. Ka masal Itu seperti perumpamaan al-himar. Keledai yahmilu asfara yang dia membawa kitab-kitab yang besar. Ai maksudnya adalah la yantafi biha. Tidak mengambil pelajaran mengambil manfaat tidak bermanfaat dengan kitab-kitab tersebut. Amma nahnu adapun kami kita kaum muslimin orang-orang mukmin fa <tuh> nakra'u mi'atal ayat wala nafhamu minha ilman wa an tutabbiqaha amalan ila masyaallah. Baik, ini saya menceritakan keadaan kaum muslimin sekarang fa naqra umiatal ayat mi'atil ayat kami membaca ratusan ayat ya kita membaca ratusan ayat ya apalagi kalau di bulan Ramadan ya kita meng berapa kali wala nafhamu akan tetapi kita tidak paham min hadari nya tidak mengetahui tidak memahami ilmunya Koyakilu dan sedikit sekali kita mempraktekannya. Tetapi, ya, utabiku, tetap kau utabiku, tetapi kan. Sedikit sekali kita mempraktekan isi dari Al-Quran tersebut secara amalan, ya. secara praktek, secara amal, kecuali apa yang Allah hendaki. Waladina la ya'rifuna ma'nan. Mayakrouna wasofahumulloh bi anhumum kumiun dan orang-orang yang layarifun mereka tidak mengetahui secara makna mayakrouna di dalam mereka membacanya maka wasofahumulloh maka Allah mensifati mereka bi anhumum bahwasanya mereka adalah orang-orang ummi apa orang ummi? orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faqala wa minhum ummiyun illa amaniyah. Dan diantara mereka ada orang-orang ummi. Orang-orang ummi. Maka dikatakan ummi itu karena fi hijri Karena di eh, serantiasa di pangkuan ibunya, enggak keluar-keluar, ya. Tidak belajar, tidak nulis, tidak apa-apa Dia di uh, pangkuan ibunya Dikatakan Umi Umi Yun Layaklah munal kitab Di dalam mereka mengetahui kitab Illa Amaniyah Kecuali angan-angan saja Amaniyah jaman dari Amniyah Amniyatun Angan-angan Maksudnya adalah Layakunal kitab Illa kiraatan Di dalam mereka mengetahui Kitab tersebut kecuali hanya sekedar bacaannya saja kiroatan, amal makna ada Adapun maknanya tidak. Wal Quranu inna unjilah lihat tabbaran su'ayyati, wal lihat dan al Quran. Ya tidak lain dan tidak bukan hanyalah dia unjilah diturunkan ya tatabbarun nas ya agar manusia itu mentadabburi ayatihi ayat-ayatnya wa yadzakkaru ma dan untuk mengambil pelajaran ya karena mereka mengambil pelajaran ma apa yang ada dalam kitab tersebut dalam Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun li yatafbaru ayatihi Waliyatadaggaro Udul albab nah, Satu kitab yang Allah turunkan Yang kami turunkan dia Kepadamu Mubarak Yang dia berbarakah Agar mereka mentadaburinya Mentadaburi ayat-ayatnya Dan untuk mengambil pelajaran Siapakah Udul albab Orang-orang yang dia mempunyai akal Albab Orang yang mempunyai akal Wa la yumkin li an yuhita ilman bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala li anna kalamallahi sifatun min sifatih la yudrikuha al bashar dalam mungkin di basharin bagi manusia ayuhita ilman untuk meliputi ilmunya ilmu bi Itu tentang kitab Allah yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala Lianna anna kalamallahi sifatun min sifatih Karena sesungguhnya kalam Allah adalah Sifat dari sifat-sifat Allah SWT La yudrikuha al Tidak akan mampu manusia itu Itu mengetahuinya Jadi e, Membahas tentang asma wa sifat kalau misalnya Ini berkaitan dengan Kalam Allah e, Ada sedikit Orang-orang as'ari ya Ini e, Dalam Mengatakan atau menciptakan Al-Quran Apakah Al-Quran itu kalamullah Ataukah makhluk Mereka tidak bisa terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah Karena kan bertentangan Dengan sifat yang tujuh ya, Sifat yang tujuh Karena bagi Ash'ariah adalah hanya menetapkan Tujuh sifat atau dua puluh sifat Bagi mereka Tidak mungkin Allah punya sifat Hudus, sifat baru Pokoknya sifat Allah itu Qodim tidak Allah tidak mungkin Allah punya sifat yang baru istawa tidak ya apalagi tertawa apalagi turun ya, termasuk kalam ya kalam berbicara adalah sifat yang baru sehingga bagi mereka ini ditolak ya ditolak sehingga tidak terang-terangan mengatakan al-qur'an adalah kalamullah tapi mereka mengatakan al-qur'an adalah kalamun nafsi ya adalah kalamun nafsi kalamnya E, diri Allah subhanahu wa ta'ala Nanti ketika ditanya Terus kemudian yang kita terima Ayat-ayat ini lafat-lafatnya itu lafat siapa Lafat Allah atau lafat siapa Apakah lafatnya Jibril misalnya. Sehingga dalam kitab Al-Tatmuriyah ya, Apakah itu kalamnya Jibril Atau kalamnya siapa Kalau dia mengatakan itu kalamnya Jibril Berarti Jibril mengetahui apa yang ada dalam Diri Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seperti itu bufur ini Ya jadi konsekuensinya sangat, sangat banyak. Inilah kalau kita terjebak dengan pemahaman yang ee, tidak sesuai dengan pemahaman para para sahabatnya, para sahabat. Maka hati, ya, ini. Maka bagi kita, ya, kita tetap mendapatkan atau e, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Laisha Kamisni Shayun Wamasamiul Basir. Allah tidak akan E, semisal dengan apapun dan siapapun dengan makhluk apapun tak kita juga menetapkan bahwa sami ul basir Allah maha mendengar lagi maha melihat kalau alasan mereka adalah lo itu kan istawa sifatnya makhluk berbicara sifatnya makhluk turun sifatnya makhluk kita tanya apakah namanya melihat juga sifatnya makhluk iya Kenapa tidak ditolak? Ya. Padahal itu sama-sama sifat makhluk punya sifat melihat Allah juga punya sifat melihat. Mereka mereka katakan, tuh kan beda itu kan sifatnya makhluk, ya. itu sifatnya Allah. Ya sama. Ya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Ya. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Ya. Semuanya kan memang simple semuanya. Tapi kadang karena diakalakan itu akhirnya apa? Ya mulek. Ini orang-orang yang sehingga dulu ketika Jamaah Imam Ahmad menambal ya fitnanya sangat besar yaitu tentang akidah al Al-Qur'an adalah makhluk ya tapi Imam Ahmad tak berpegang pada apa Al-Qur'an adalah kalam kalamullah ya kalamullah. Karena tadi itu kalau dia akal-akal ya, seperti itu tadi itu, wah enggak mungkin Allah punya sifat yang baru. Berarti dia adalah makhluk Allah. Al-Qur'an adalah makhluk Allah. Nah, seperti itu. Kullain ijtama'a al-insu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu nabiy bimithlihi walau kana bathuhum li Katakanlah Muhammad sembama manusia dan jin itu berkumpul ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan ya semisal Qur'an ini Tidaklah mereka mampu mendatangkan bimithlihi semisal Qur'an Walaupun pada waktu Ummi walaupun sebagian dan sebagian yang lain itu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu berfirman, "Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna 'ala 'abdina wa bi suratin mim Dan jika kalian dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan ala 'abdina, pada hamba kami, faqtu bi suratin, maka datanglah dengan satu surat saja mim mislihi. Itu semisal Al-Qur'an. Bakalat Taala, am yaku'lu iftarah, kul fathu bi asri suarin mislihi bi surat mislihi muftaroyat. Apakah mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah S.A.S itu membuat sesuatu yang baru mengada-ada? Kul katakanlah Muhammad datangkan dengan sepuluh ya, bi asri suar dengan sepuluh surat, semisal Quran tersebut muftaroyat, ya suatu yang tiada adakah. Allah juga mengatakan fal yatu bihadisi misri ingkanu shodiqin maka datangkanlah ya, dalam mereka mendatangkan dengan suatu hadis di sini adalah ayat ya. semisalnya ingkanu shodiqin jika mereka termasuk orang-orang yang benar. Idan kalau begitu la yumkin ayati ya'hadun bil minul basyari bimisli kalamilah tidak mungkinlah seseorang itu bisa mendatangkan ya, seorang dari al-basar dari kalangan manusia untuk mendatangkan yaitu Bimisri kalamillah ya semisal kalamullah wala yumkinu ayyuhihto al-basar bi kalamillah dan tidaklah mungkin an yuhihto untuk meliputi manusia tersebut bi kalamillah yaitu tentang kalamullah Wa yadullu ala dzalika dan menunjukkan atas yang demikian itu annaka idza talaqta kutub at tafsir wajada anna ulama at tafsir yatanawalu al quran min ibdati au tuhin menunjukkan wa yadullu ala dzalika yang demikian itu annaka sesungguhnya engkau Idza talakta kutub at tafsir, jika engkau menelaah, mempelajari, melihat kitab-kitab tafsir, wa jatta ana ulama at tafsir, maka engkau akan melihat akan mendapati bahwasanya ulama-ulama tafsir ya tanawalu al-Qur'an. Mereka menafsirkan Al-Qur'an min iddatil awjuh, dari beberapa sisi. Min jihatil makna wa min jihatil balaghah. Ada yang dari sisi maknanya Jadi kalau kita lihat tafsir Ada tafsir Ibn Qasir, tafsir Imam Tawbari Nanti ada tafsir yang lainnya Nanti akan beda-beda dari sisi eh, yang ditonjolkan Ya, Ada nana, nana tafsir tentang yang ditonjolkan tentang ikhropnya Ada yang balaqohnya Ada dari maknanya Ada dari tauhidnya Ada dari, dari hukumnya ya. Semua kan berbeda-beda wa min jihati dari sisi i'rabnya wa min kulli jiha dan dari setiap yaitu arah wa ma'a dzalika la yumkin ay yufu haqqahu maka dengan demikian itu bersama dengan demikian itu tidaklah mungkin mereka untuk ya wa ya, yaitu menunaikan haknya Karena saking begitu banyaknya atau luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Raje kutubat tafsir mengkuli wajihin taji itu an-nabufasirin lajumkin ayat itu bikuli ma yahtabihi lakdu alquran abadan. Kembalilah pada kitab-kitab tafsir ya, dari setiap sisi maka akan dapati bahasanya para mufasir an-nabufasirin la yumkin ayyutu di dalam mungkin mereka mendatangkan dari setiap apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dari lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut abadan ya selamanya tidak mungkin ya. karena saking besarnya dan saking luasnya yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hatta inal insana nafsahu yaqra'ul aaya al-yawm ya fayatabayan fayazabayanullahu fiha ma'anin sehingga apabila manusia ya itu Yakrawul Ayah al Yum yang membaca ayat hari ini ayat yang lahu fiha maan maka akan tergambar atau dia akan terjelas itu jelas baginya yaitu dengan beberapa makna wa Yakrawuha fil Yum itali dan dia membacanya pada hari yang berikutnya ayat yang lahu maanin aksar maka dia akan jelas baginya ya baginya itu makna-makna yang lebih banyak daripada hari yang pertama Fa'tammal fazdas maka renungkanlah ya maka dia akan menambah atakan bertambah tentang mana tersebut. Inilah Al-Qur'an. Semakin dibaca, semakin dipelajari semakin menambah manfaat, faidah Fa qutsu ila Ali Abi Thalib. Dan sungguh ya, pernah ditanya yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Hal Indakum Shayun Minal Wahyul Ilhamafi Kitabillah. Apakah di sisimu ada sesuatu dari wahyu kecuali apa yang ada dalam kitab Allah? Maka Ali mengatakan, beliau di Falaqol dan demi yang dia memecahkan biji-bijian, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa barokatnas sama dan yang menciptakan yaitu manusia. Ma'alamuhu illa fahman yu'tihillahu rajulan al Quran wa ma fi hadhihi sahifah. Dialah kamu mengetahui dialah kamu mengetahuinya illa fahman kecuali kefahaman yu'tihillahu rajulan yang Allah berikan kepada seseorang laki-laki di Al-Quran yaitu dalam Al-Quran wa ma fi hadis sahifah dan apa yang ada dalam sahifah ini itu Al-Quran ini. Qultu wa ma fi sahifah Kemudian aku berkata Apa yang ada dalam sohifa Qala al-aklu Wal fukakul asir Wa la yuktalu bi Muslimun Bikafirin Kemudian Ali mengatakan al-aklu Apa aklu Menanya adalah apa Diat Tebusan Jadi al-aklu ini Bukan akal tapi tebusan <coughs> Dinamakan demikian karena dulunya di An Nahumkanu ya Yutu Nabiha al Ibil wayar Tabibtu Nabiha Vivana Ida dimaktol. Jadi kalau ada orang terbunuh, kasusnya ketika ada orang e, membunuh seseorang yang lainnya, maka ketika dia minta dianya, iya kemudian dia mendatangkan ibil yaitu onta, ya, kemudian onta tersebut ditanikan di depan yaitu rumahnya orang yang terbunuh tadi itu bil aqal yaitu dengan yaitu habl dengan tali. Al aqal di sini adalah tali. Ya. Ini kenapa dikatakan al aqlu ini karena dari kata tadi itu dia ee, menalikan unta tadi itu di depan orang yang terbunuh tadi itu. Diikat tali apa itu untanya di depan rumah ya. Itulah kenapa di sini disebutkan al aqlu ya. Asal penyebutan al aqlu yaitu al habl. Ya. Tutali, membuka kul asir dan memperdekakan atau dia membasarkan tawanan. Wa al layuk muslim fi kafir dan dahlah tidak tidaklah dibunuh orang Muslim itu fi kafirin, karena sebab dia membunuh orang kafir. Iya. Jadi tidak boleh seorang Muslim itu, ya kemudian kena kisos. Kalau dia membunuh orang orang kafir. Tapi di sini ada makdum, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti dia boleh atau nanti tebusannya adalah dengan tebusan, ya dengan apa? Dengan tebusan. fa'ahissukum 'ala ta'allumi ma'ani kitabillahi anzawajalla maka aku anjurkan ya, kepada kalian 'ala ta'allumi ma'ani kitabillah untuk mempelajari makna-makna kitab Allah subhanahu wa taala Allah azza wajalla li'annahu kalamullah karena sesungguhnya ia adalah kalamullah wallahi demi Allah lau Nujila marsumun malaki ya fiha yata'allaq bi nas law jattafu fi aidin nas kullu minhum yasalu an ma'nahu fal muradu bi demi Allah seumpama ya ada keputusan dari seorang raja ya tentang keputusan ya marsumun malaki ini suatu keputusan intinya adalah undang-undang, e, misalnya -undang, seperti. V ma'ayat al yang di dalamnya itu berkaitan dengan bisuuninas yaitu tentang perkara-perkara manusia. Lawatatahu vi dinas, ya mengkangkaukan akan berapa dia di tangan-tangan manusia. Kulubahid minhum yasalusani an ma Maka setiap dari seseorang dari mereka tadi itu ya dari satu dari mereka itu akan bertanya kepada yang lainnya, pada yang ya yang kedua. Tentang apa? An maknahu tentang maknanya. Al-Mu'rawtuh bihaydil jumlah. Apa maksud dari kalimat ini? Al-Mu'rawtuh bihaydil jumlah. Apa maksud dari kalimat ini? Ini ada. Kalau eh, dari apa tadi itu ada keputusan dari seorang raja, ya. misalkan sekarang presiden ada keputusan seperti itu. Ketika eh, kita mendapatkan itu makalah atau mendapatkan Kopian atau tulisan, maka kan tanya ini maksudnya apa? Ya, seperti itu. Wal Quran adalah Mulohi Ilaina La Takatu Tajitu Ahdan Yastafsiru Wajasal Al Ma'nufi Hada Husukum Maratan Saniah Alal Hirsi Alafahmi Kitabillahi Anza Wajala Summa Tutab Tadbikuhu. Dan Al Quran adalah kalamullah yang Allah telah turunkan kepada kita ya, anzalahu yilayna la taqadu tajidu hampir-hampir ya, tidak akan mendapati seseorang yes, tafsiru, dia akan mencari tafsirnya minta penjelasan dia akan tanya tentang maknanya apa tahu makna ayat ini apa tahu maksud dari ayat ini jarang kita temui ya. jarang kita temui kapan pernah ditanya tentang ini maknanya apa ya saya kira jarang, ya, mungkin latihan 1-2, tapi kebanyakan jarang Termasuk mungkin kata kita e, kepada ikhma-ikhma kita juga, mungkin kan juga jarang juga ketika e, Di majelis obrolan itu jarang ditanya, ini maksud ayat ini apa ya? Enggak, jarang Nah ini, jarang kita mengetah atau kita meminta yaitu penjelasan Tafsir dari suatu ayat, bertanya tentang maknanya di hadza ahutsukum maratan oleh karena itu aku anjurkan kepada kalian maratan saniah ya, yaitu e, lagi alakhirshi untuk bersemangat ala fahmi untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala anzalalah summa tatbiquhu kemudian mempraktikkan itu ayat tersebut Fa anta ya talibal ilmi, mangko wahai talibal ilmi, para penuntut ilmu, idah hamal tal ilma fantafe ibhi. Jika engkau membawa ilmu, maka ambillah manfaat dengannya. Wa anta ya kori al dan engkau wahai pembaca al Quran, idah hamal tal Quran fantafe Dan jika engkau membawa al Quran, maka ambillah manfaat dengannya. Aku tahu makna maknanya, Batabikhu dan terapkanlah Al-Qur'an bukan hujjah atas Ketahuilah makna-maknanya. Terapkan dan praktikkan, ya, dari makna tersebut, ayat-ayat tersebut, "Hatta yakuna Al-Qur'an hujjatan 'alaika", sehingga jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi hujjah, ya, bagi kalian atas kalian. Jadi kalau hujjah Alayka berarti Al-Quran menghujai kita Lian Al-Quran ima hujatan lil insan wa ima hujatan al insan ya. Karena sebenarnya Al-Quran Itu ada dua kemungkinan Hujatan lil insan dia sebagai hujah bagi manusia Atau ima hujatan alal insan Atau dia menghujai kita ya. Dia akan menjadi apa? E, Bumerang bagi kita Kita yang akan ditanya seharusnya kita yang berujan dengan Al-Quran berujan ya, dengan Al-Quran berujan dengan Al-Quran berujan dengan Al-Quran berujan dengan al <tuh> ma'nan ma'na hadith surah al-azimah walau ala sabili al-ijmal walati yakrawuha kullu muslimin sab'a ashrata maratan fil yaum ala al-aql walaku taqdir hatta iza qara'naha intafa nabiha oleh karena itu yang bagi anna arifa sudah sepantasnya lah kita mengetahui makna tentang surat yaitu surah ini surah yang agung ini walaupun walau ala safidil walaupun ya dengan secara mujmal surah yang global wayyallazi yaqra'uha kul muslim dan surat ini adalah yang dibaca oleh setiap muslim Sab'a asraf marah ya, Yaitu 17 kali dalam sehari Ala aqol Yaitu paling sedikit Hatta idha qara'naha intafa'na biha Sehingga apabila kita membacanya Maka kita mengambil manfaat dengan surah al-fatihah ini ama an naqraha wa nahnu na'riful makna fala syakka an hadha taksirun shadidun jiddan wa in kana min hayatul ijza wa ibra'iz zimmah yujzaa ya, laakinna ataksiru fil waqi' nah ini penting ama an naqraha adapun apabila kita nakraha kita membacanya membaca al-Fatihah wa nahnu na'riful makna dan kami dan kita tidak mengetahui maknanya falasaka ana hada taksir syadidun maka tidak dilakukan lagi bahwasanya bahwasanya ini adalah taksir ya yaitu satu yang apa taksir meremehkan ya meremehkan sangat meremehkan sekali taksirun jiddan yaitu syadidun jiddan sangat meremehkan sekali ya dari kata qashar yaitu mengurangi Wahinkah Nabi itu izah? Walaupun dari sisi ilizah, yaitu izah wa ibro idima dari sisi pahala, mendapatkan manfaat dari itu pahala, ya, kemudian melepaskan tanggungan, itu maka tercukupi. ya Walaupun dia baca, tapi tidak paham artinya. Insya Allah dia akan dapatkan pahala iya. Ya. Rasul Jama'ah mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'a yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah kalian Al-Qur'an karena sungguh Al-Qur'an akan pada hari kiamat syafi'an yasabiah akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an nanti akan menjadi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Salah satu manfaat setiap satu huruf yaitu satu pahala. Ya, satu pahala. Kalau yang terlihat dari sisi itu iya, maka ini eh, dia akan mendapatkan, tapi dari sisi makna Walaqinnahu ya, taksirun fil wakih Akan tapi, dia telah meremehkan ya, Dalam al-wakih Dalam kenyataan, maksudnya dari eh, Tujuan diturunkan Al-Quran adalah Untuk dipelajari Ya, untuk dipelajari Kita masuk pada eh, bab selanjutnya Asma'u Surah Al-Fatihah Nama-nama Surah Al-Fatihah Di hadihi surati Asma'un mut'adidatun Balagat al-asrah Baziadah ya. Pada surat ini Ada beberapa na Asma na'ma Asma'un mut'adidah Nama-nama yang bermacam-macam Balagat al-asrah Baziadah Itu sampai 10 atau lebih Ya, Sampai 10 atau lebih Nama Wal Arab yaquluna dan orang Arab mereka mengatakan kasirul asmai fatulu ala sya'nil musammah. Banyaknya nama itu menunjukkan keagungan yang dinamai. Ya, jadi banyaknya nama itu menunjukkan keadaan keagungan ya yaitu yang dinamai. Wallahi walilla ya wallahi mi'atun ismin illa isman wahidan dan milik Allah atau bagi Allah dia mempunyai 100 nama illa isman mahidan kecuali satu nama berarti 99 Bal kulli ismin tahmilu hadhi surah dan bagi setiap nama di dalam fatihah tadi itu tahmilu hadhi surah al-khudla lidallalatu 'ala ma min kamal Ya, pada setiap nama akan mengandung ya, e, surat ini, surat yang mulia ini akan mengandungnya ya penunjukan dalalatuhu alam ma atas apa yang di dalamnya min kamalin dari kesempurnaan-kesempurnaan. <tuh> Jadi setiap nama akan mengandung yaitu e, penunjukan yang menunjukkan atas kesempurnaan dari al-fatihah tersebut. Yang pertama, dia ya dikatakan sebut juga al-fatihah. Dianna Allah Taala iftatahbiha al-boma kitabil. Bawa Alquran karim, iftatahbi alquran karim kita abadan, kita Al-fatihah mu anna Al-fatihah, karena Allah swt membuka, ya, dengannya dengan al-fatihah tersebut al-boma kitab, itu paling agungnya kitab yaitu Al-Qur'an. Wa Al-Qur'anul Karim, ya adalah Al-Qur'anul Karim. Iftataha bihi Al-Qur'an Karim kitabatan. Ya Allah membuka dengan Al-Fatihah tadi yaitu Al-Qur'anul Karim kitabatan dengan tulisan Al-Fatihah dan Al-Fatihah ini muannas. <coughs> muannas berarti lawan dari mudza mudzakkar. <coughs> Muannatsu Fatih, yaitu Uh, kalau mohon adalah fatihun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah umul Quran. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umul Quran. Rasulullah Sallam telah menamainya dengan umul Quran dengan ummul quran wal ummu wal aslu dan ummu dia adalah asal sumber asal wa minhu yatafaru'ul furu' dan darinya akan ya bercabang-cabang yaitu satu cabang ya, darinya akan apa berpencar-pencar ya itu bercabang-cabang ya li karena sesungguhnya makna-makna Pemakai si Quran, pemakai si Quran dan maksud dari Al Quran, kulluha muzdaatun fihadis surah. Semuanya itu ada dalam surat ini. Ragu maanlah sabu ayat yang Walaupun, meskipun dia adalah hanya setuju ayat saja. Wa ayatun kisor dan ayat-ayat yang pendek. Lakinna Jami'a maqasidul Qur'an maujudatun fiha akan tetapi seluruh maksud dari Al-Qur'an, tujuan dari Al-Qur'an maujudatun fiha. Itu ada dalam Al-Fatihah. Wa fiha tauhidu bi anwa'ihi. dalam Al -Fatihah, yaitu Al fatihah ada tauhid bi anwa'ihi dengan macam-macamnya. Ada ada berapa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat, ada semua. min tauhid rububiyah wal uluhiyah wal wa dari tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat wa dan di dalamnya dalam al Fatihah tersebut ada akidah-akidah keyakinan-keyakinan apa bedanya akidah dengan tauhid bedanya akidah dengan tauhid apa kalau akidah lebih lu, luas daripada tauhid akidah mencakup keimanan kita kepada rasul tentang hari kiamat ya, tentang Ya'mul mulpas ya, itu namanya akidah tauhid itu berkaitan dengan ya itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa fiha risalah wa nubuwwat dan di dalamnya ada penyebutan tentang risalah-risalah dan kenabian-kenabian Babi Hadikru Adba Irusul di dalamnya ada penyebutan tentang pengikut-pengikut para nabi para para rasul. Babi Hadikru Munharifin Antori Kerusul dan di dalam al-fatihah tersebut ada penyebutan tentang orang-orang yang melenceng orang-orang yang berpaling dari jalannya para rasul. Watari wal ahkam wal jaza wal amal di dalamnya juga ada tarikh secara ada hukum-hukum ada wal jazaa dan pembalasan-pembalasan wal amal dan juga amal wa ghairu hadza dan selai ini lakinnaha mahku ya lakinnaha matkuratun ijmalan wa ghairu mufassalah ya akan tadi dia ya penyebutannya secara ijmal secara global tidak secara terperinci wa idza am dan apabila kita memperhatikan ya, amana nadhar itu memperhatikan dengan teliti fi suratul fatihah dalam surah al-fatihah ini wajadnaha haqqan maka annaha al-ummu lilqur'anil karim maka kita akan mendapati dalam al alfaza tersebut haqqan ya, sebenarnya hak seakan-akan dia adalah ummun yaitu al-um Sumber Al-Quranul Al Karim bagi Al-Quranul Al Karim. Al-Quranul Al Karim bimati wasala si asroh surah. Maka Al-Quranul Al Karim dengan 113 surah, yaitu surat, yaitu surat, kulhu nabun min hadil um wasadru wasadru anha wasadaru anha. Al-Qur'an dengan 113 surat ini semuanya bersumber dari Al-Um ini, dari Al-Fatihah ini. Dan keluar darinya wa khurija minha dan keluar darinya ya, anha kemudian tafarro e, yaitu bercap-cabang darinya. Al-Qur'anul Karim muhtawiyun matmu matmunuhu dan Al-Qur'anul Al Al Al Karim ya yaitu muhtawiyul mencakup yaitu eh, <tuh> matmun yaitu cakupannya Intinya adalah Al-Qur'an mencakup semua semuanya Yang pertama ba'at tauhid Jadi Al-Qur'an mutawiyun ya, mutawiyun matmuluhu awalan tauhid. Ini sebenarnya masih hal sambung ya. Dan aku ada Al-Qur'an Al-Karim al itu mencakup kandungannya yang pertama seperti itu kalau nanti diterjemahkan. Mencakup kandungannya matmuluhu awalan yang pertama tauhid. Itu yang pertama adalah tauhid. Ayyatu ta'watu Allah anzawajalla yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawatullah azza wa jalla ibadahu ila ya. ayat buduhu Allah subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ila ayat agar mereka menyembah kepadanya wahdahu saja. Wayakurubimasiwa dan agar mereka mengkufri dengan apa-apa selain Allah subhanahu wa taala. Wah ada ukiza min Quran hadon kabiron dan ini diambil dari al Quran ya dari al Quran hadon bagian yang banyak sebagian besar itu al Quran bercerita tentang masalah tauhid bercerita tentang masalah tauhid sanian yang kedua almiat Darul akhirah Al-Bas walbangs waljaza. Bercerita tentang tempat kembali, tentang hari akhirat. Ada jamul ba'as, hari kebangkitan hari pembalasan. Wa hadza ukhiza al-Qur'an akbarul hadd. Dan ini juga diambil dari Al-Qur'an. Itu paling besarnya bagian. Waqat wajadna suwarun ala tahqiqi hadzal mabda', ba'dal ba's al-akhir au al-iman bil yawmil akhir. Maka setungi kita dapati surat-surat, ya, taduru dia akan berputar-putar, ya, dia akan berputar ala takhkir hadal mabda untuk mempraktekkan merealisasikan tentang mabda ini, yaitu apa tentang albas alakhir, yaitu hari kebangkitan di hari akhir atau iman kepada hari hari akhir. Yang ketiga adalah atas syirik, itu tentang persyaria, yaitu syariat. Bayanu anwa'il ibadat wal qurbat wa na'awul ahkam wal qawanin as-syar'iyyah ibadatun. Hadza ukida aidan bil Qur'an bil Qur'anul Karim. Kisatan kabiran wa khususan al-madaniyah al kullaha. <coughs> Tashri', yaitu syariat. Penjelasan tentang macam-macam ibadat, tentang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qurubat. Dan macam-macam hukum Walqawani tentang undang-undang syar'iyyah Wa ya. kulluha ibadatun Dan semua ini adalah ibadah Wa hadha ukhidha aydhan Dan ini juga diambil dari Al-Quran Karim Hriston Kabiron, itu sebagian besar Dari ayat-ayat Atau surat-surat dalam Al-Quran Khususun Lebih-lebih atau secara khusus Aswar Al-Madaniyah Yaitu surat-surat yang madaniyah Yang dia turun di Madinah Jullaha sebagian besarnya Karena e, Dari sisi asbab penunjurnya Itu nanti ada yang Quran itu turun di Makkah dan Madinah Quran yang turun di Makkah Itu biasanya berkaitan dengan Tauhid Akhidah, tapi berkaitan dengan hukum Itu adalah berkaitan e, Turun di Madinah Di Madinah Profian <tuh> kemudian yang keempat Al-Qasas sualah baru awalin tentang cerita-cerita, kisah-kisah, dan yaitu cerita atau kabar dari orang-orang terdahulu. Bahada kita milik Quran, Al-Kabiron, Al-Suwaron, Al-Kasiratan, Al-Kasuratil Nu, Qasas. Jadi diambil dari Al-Quran itu juga Sebagian yang sangat besar. Ya, dan surat-surat yang banyak seperti Surah Nuh, kemudian Surah Kasos, kemudian yang eh, yang kelima terakhir adalah Darussalam. Bi ma ya, fiha min ina tentang Darussalam, tentang yaitu surga. Sehingga Rasulullah katakan menciptai surga apa itu karena saking e, bagusnya ma wala udunun samiat wala kotora fikol bil basar belum pernah namanya mata itu melihat, telinga itu mendengar ataupun terpetik di dalam hati. Ini adalah yaitu darussalam. Bima pihah dengan apa apa yang di dalamnya min in wa kromin dari kenikmatan kenikmatan dan kemuliaan kemuliaan. Darul Bawar washaqah, ini adalah neraka. Ya. <coughs> neraka. Darul Bawar washaqah yaitu neraka, kehancuran, kecelakaan ya di sana. Babayun ma fiha minal wal adza. Dan penjelasan apa yang di dalamnya berupa azab ya dan siksaan. Wa zaidul ukida mil Quran, hathun kabiran. Dan ini juga diambil dari Al-Qur'an yaitu Bagian yang banyak Bagian yang banyak ya, Sudah ya Sudah jam 10 lebih Sampai jam berapa mas? Sampai jam 10 ya? 1 jam di lagi satu paragraf wasyuratul fatihah bi ayatiha as-sab'at atau tusyir ila kulli hadhil ulum wal ma'arif allati 'alaiha qur'anul karim wa bihamdillahi wassama'i wassana'i 'alaihi bi asma'ihi wa sifatihi tasur al fatihah dengan ayat-ayatnya yang tujuh itu menunjukkan pada setiap ya ini adalah ulum yaitu ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan alat istimalah Al-Qur'an Al Karim yang tercakup di dalamnya Al-Qur'an Al Karim ya. Fahia muqtatahatun dan ini adalah itu diawali dibuka dengan itu Alhamdulillah. Alhamdulillah yaitu memuji Allah SWT wa ta'ala wasana dan memuji Allah biasmai wasifatihi. Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, wahdah wahd tauhid, dan ini adalah tauhid. Allah Taala alam bismillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ada pertanyaan sampai sini? tujuh ayat ini bagi yang berpendapat berpendapat uh, bismillah masuk ayat yang pertama berarti syiratal ladzina an'amta alaihim itu masuk ayat yang ke-7 syiratal ladzina an'amta alaihim wa biril maghdubi kemudian kalau bagi yang berpendapat uh, bismillah itu bukan dari al-Fatihah berarti dimulai dari alhamdulillah kemudian dari syiratal ladzi itu ayat yang ke-6 Kemudian wairil makutubi alaihim Ayat yang ke-7 nah, ke Ayat yang ke-7 Adapun pelafatan amin Berarti amin bukan dari alfa Bukan dari ayat-ayat Allah Itu bukan untuk Al-Quran Maka eh, Ada kalau tidak salah ada empat ya. Ada empat macam cara membaca Amin ya. Bisa amin Bisa amin dulu pernah saya dapat apa itu penjelas apa itu tulisan ya kalau amin gitu nanti apa gitu kan itu sebenarnya tidak tepat juga ya, karena membaca Quran atau membaca ini kan e, kita e, salsul gitu ya jadi kita meriwayatkan dari siapa siapa siapa gitu kan jadi para ulama itu kadang berbeda beda cara membaca aminnya Ya, cuma dalam e, imlekasi disebutkan seperti kita baca yasin seperti itu amin walaupun juga boleh amin atau amin ya, seperti jadi tidak ada hubungannya dengan ini seperti anu yahudi atau seperti apa Allah taala alam swt itu yang bisa kita sampaikan e, mari kita akhiri dengan doa kita bertu matris subhanakaalamul hamdi khasanilai datang satu lagi